27-й день. Украинская духовная революция. Частина первая. Дівань, шлях не всяк би міг пройти В сутінкову зимну рань Ти себе наплизив До меди на путі своєї долов Морок приспаних століть Дивом хмари розганяв Аби Солнце знову розбудить Перший промінь у очах Від у світ Забринів у пелюстках І крилатих тлихав у полі Вірі ти зростав, аби віру віднайти Лихой кривду ти зустрічав, аби вміти душу берегти Тебе гнули, щоб ти встав, і ламали, щоб міцнів, цмів Як брехали, то щоб знав де я правда, що її згубив І сліпили з усіх сел щоб ти упізнавав З ти тисячі світил Промінь волі і собі обрав Катимеш один У відлунні вчорашніх пісень Вийде осінь золота І обійма простягне Заспіває самота Пробувалею небутівне На вершину сподівань Шлях не кожному пройти Залишайся без вагань, вірним доріща правди га. Перше, ми, рунвісти, внуки даж Божі, врочиста повідомляємо світ, що українська духовна революція, про яку сотню років мріяли кращі сини і дочки України, почалася, Українська духовна революція ознаменовує відхід українського народу від жертовників чужевір'я в лапках від юдейської секти, тобто від христианізму греко-римської інтерпретації, від комунізму москвинської імперської інтерпретації. Українська духовна революція йде як сонячне світання під прапорами рідної української національної віри. Буде великий бій, ми, рунвісти, йдемо проти чорного світу, в тисячу разів сильнішого за нас, але ми його переможемо. Ми вибранці матері природи, з нами йде історія, воля, любов, правда, натхнення, з нами йде дедаш Бог, вічний і всюдесущий датель буття. Друге, дорожимо своєю кров'ю, ми її багато пролили безтолково, неощадно. Ми її розхлюпували, як воду. Ми рідною добротною крові, багато пролили за греко-православію, за греко-католицизм, за слов'янство, за москвинський комунізм. Ми ціділи кров самі з своїх ребер, ми гинули в тюрмах, конали на палях, горіли у вогні за віру Ісуса Христа, за віру Маркса Леніна, за мир у всьому світі, за те, щоб ми ж вільними бути вільними. І ми сьогодні поклонниками Ісуса Маркса Леніна виконати на смітник історії. Ми сьогодні не маємо в Україні навіть тих прав, які має собака. Собака має право боронити свою буду, коли інша собака хоче в ній поселитися. Ми, українці, не маємо права боронити рідної землі. На ні, не питаючи нас, це північні вторжники, а наша молодь. Наших дорогих дітей вивозять на Сахалін, на Камчатку, сніги Тюмені, на ціліні землі Казахстану. Мільйони українців живуть в Сибірі. Їм забороняє сатрапія тюрми народів жити в областях України. Третя: ми, рунвіст, озброєні вірою і знаннями і великою національною пам'яттю ми ніколи не забудемо, що греки підступні християні і печеніги азійська кочува орда на нашій землі, довершили злочин, вони в нечесному поєдинку над берегами Дніпра відєпрали життя оправдоносного волдаря України-Руси Святослава I. меч Святослава, який був грецькою побакратію тисячі років скований від народу. Ми рунвіст сьогодні піднімаємо. Він у наших руках. Він загартований у боях з Кочовою Азією і облудною Візантією. Він немеркнутий символ волі, слави, віри і перемоги. Рунвіра вчить нас, щоб кожна капля української крови лілася тільки і тільки за справжнє народне право святої України. Четверта, Син Святослава Володимир зробив велику помилку, послухав варяйських воєначальників і грецьких попів. Велика, велика помилка зробила його великим. Рунвіра вчить нас, що помилку краще виправити пізно, ніж ніколи. Сонце і земля, отчизни нашої, для нас святіше за всі чужі, правдива релігія, соціальні системи. Сонце і земля, вітчизни нашої, кров нашого життя. Ми переконалися, що жиди в Біблії поставлені понад все, тому що в їх справа Божа вважається справою єврейською. Греки в грецькому православі поставлені понад усе. вони греське православ'я підпорядкували національним грецьким інтересам. Римляни в римському католицизмі поставлені понад усе. Вони Рима. Католицизм підпорядкували національним римським інтересам. Москвини у московському комунізмі поставлені понад усе. «Москвини справа комунізму підпорядкували в справі поширення границь Москвинської імперії». П'яте, ми від нині починаємо. Читаємо рідну історію по-рідному. Ми її очищаємо від греко-рима москвинських цензурів і бачимо, як жорстока на протизі Тисячоліття ми були обдурені, окрадені, принижені, мордовані. Шмагали нас канчуки монгольської орди. А коли ми в муках стогнали нам грек, київський митрополит, агент Візантії Реча, Ісус терпів і вам велів, «Раби Божія, православні християни!» Зі всіх старін, як скаржені пси, кидались на нас польські єзуїти. І коли ми рятували від обезчещення доньок наших, нам, пан Отці, мілостево рекли, «Кесареві! Кесареві! Богові, Боже! Здирали шкуру з нас московська біло-червоні оприщики. ми не мали сил. Боронилися тому, що нам попи привели інстинкт покірності, рабської смиренності і невіри у власні сили. Змук, змук надлюдських, людських, з принижень, зі старих болючих ран, з руїн і терпінь, зі згустків крови, яка віками лулася по посипах святої України. Народилися ми, рунвісти. Шосте, ми рунвісти з божого коріння люди. Даж Боже коріння було сховане у глибинах нашої святої Матері Землі. І ні пожежі, ні коні орд азійських, ні панцири, германії і москавиті не мали сил його. Це ж Боже коріння стоптати і спопилити. Ні. Нікому не вдалося і нікому ніколи не вдасться вмертвити коріння дербожої самобутності України. Ми по-своєму відчули і зрозуміли самі себе і втішилися, як діти і з радости появилися на наших очах сльози, очищаючи святі сльози волі, натхнення, сили, ми звільнивши свої душі від. Многовікових кайдань чужовір'я побачили, яка вона. Душа наша широка і глибока, яка вона багатогранна і сильна, яка вона багата на любов, єдність, повагу. Сьома, побратими мої, посестри мої, я ваш побратим в ім'я дателі буття, великого Бога нашого, в ім'я минулого предків наших, в ім'я нашого сьогоднішнього духовного пробудження, в ім'я прийдешніх поколінь. Благословляю вас! Благословляю єдність! мислення, єдність нашого епохального ходу, єдність наших національних почувань. Благословляю множення рядів української духовної революції, щоб ми були жертвенні і могутні в бою. Нам потрібна віра, Свята, рідна українська національна віра! З смолоскипами оглядаємо минуле. Йдемо в сучасне і майбутнє. Йдемо так, як п'ять тисяч років тому йшли наші предки Оріани до Індії, Месопотами, Малої Азії, закладаючи вічні основи історії індоєвропейської раси. Восьме. Українська духовна революція, священа боротьба за утвердження в Україні ідеалів рунвіри, перехід від чужовіря до рунвіри відбуватиметься через знищення кривавого москвинського комунізму в Україні. Відбуватиметься на принципі закону віра в Україні українська. Українці мають богорозуміння українське, так як жиди жидівське, індуси індузьке. Японці японське. Українська духовна революція вільна і... Животворча сила України, яка своєю волею, люб... любною духовністю не втручається в життя народів Євразії, і живе законом. Кожен народ має право вірити в Бога так, як йому підказує його вільна душа. Кожен народ має право на своїй землі мати таку соціальну систему, яка відповідає особливостям його характеру. Дев'яте. Достові народи ніколи не гніватимуться, що в руці українця меч Святослава. Українська долоня чиста, вона пахне добротним хлібом людською щедротністю, а не німецькими крематоріями, москвинськими концентраційними лагерами, наркотичним ладанам ідеалопоклонної візантійської ортодоксії, чадам ізуїтських священних інквізицій, на яких були спалені найкраща донька Франції Жанна Д'Арк, Великий син Чехії Іван Гус, на яких були спалені кості великого англійця Джана Вікліфа і сотні тисяч на інших кращих синів і доньок Європи. Українська душа свята, вона до зубів озброївшись, не вторгається на чужі землі, щоб мирних... Законних жителів, мордувати, гноїти в рабстві, переслідувати їхню мову і торгувати їхньою кров'ю. Десяте. Ремляни кажуть на хресті розіп'яли Господа Бога, народженого жидівською дівіцею Марії. Ми, українці, маємо розп'ясти діявола. І цим діяволом нашої нашій землі є та потворна гадана, яка тримає українців в духовній неволі. Ця гадана повисла на наші, народу нашого народу червоним серпом Московіті і чорним хрестом Ватикану. І мучить душу України. Рубайте її! Воля українського народу починається там, де кінчається духовна диктатура Ватикану. Московиті грецької ортодоксії ніколи не забуваємо, що наш хід буде успішний тільки тоді, коли ми правильно знатимо історію народу нашого. В ній приховують джерела сили нашої. В ній джерелить наша віра зміст нашої природи читаємо історію народу нашого не як книгу зоології чи ботаники читаємо її як сторінки нашої святости на яких пульсує трепетна душа нескоримого українського я на яких пульсує вічна лицарська і вічна жива кров Святослава першого Пізнаючи великого предка, ми пізнаємо себе. Одинадцятий, коли Сатослав виріс і став чоловіком, каже оповідання, занатоване в літопісі, він побачив, він почав збирати багато хоробрих вояків, бо й сам був хоробрий і легкий. Не возив з собою войвозів. Ні казана, ні варів м'ясо, тільки порізавши тоненько чи конину чи воловину, пік на вуглях. Нема вішатра, а на спання підстелював підклад, що під сідлом був. А під голову сідло і такі ж були вони, а коли, і човна котрий Крейт, спа, вещав наперед, іду на вас. Двінадцятий мав, він, природу, їйта. Він любив даж Бога і боронив даж землю від орд Азії, від чужих богів Аллаха, Саваота і їхніх пророків. Мухаммада і Йошуа. Він знав, що мир і воля там, де сила. Він, ведучи війська свої, проти десяти разів численних армій Візантії Рік, не зробимо сорому землі Руській. а ляжмо тут кісмі своїми. Я піду перед вами. Як? «Поляже моя голова, тоді помишляйте самі про себе!» І воїни, піднявши мечі, відповіли, «Де, княже твоя голова поляже, та ми свої зложимо!» Реки 100 тисячну армію оточили, 200 тисячну армію володаря Святослава, Першого, і сталася битва. Переміг Святослав і побігли греки, а Святослав пішов від Підцаргород, розбиваючи по дорозі городи, що й досі стоять пусті в лапках Михайло Грушевського історія України. Вінніпех, сторінка 10. Не був володар Святослав загарником, він виганяв вторжники із землі предків своїх. Тринадцяте, у 1872 році, рівно тисячі років тому, володар Святослав, майже 33 роки, закінчив свою земну дорогу і пішов у святині Духа предків, де немає ні початку, ні кінця, де горять зорі світів, не де немає ні смерті, ні заздрості, а де є сяйво даж боже, яке не можна ні уявою охопити, ні душею відчути. Святослав Найдостойніший володар роду людського, він совій землі і неба. Історик грек Лео Діякон, студіюючи джерела сили волі Русичів, написав, що в русини є така віра, що русини здається в палон він свято вірить, що той, хто є рабом на цьому світі, буде рабом і на тому. Була зла, як бачимо з цих тверджень. Погаїнська ідельська віра України і Росії. Вона вчила русичів гордості і волі. Вчила, що вони ні на небі, ні на землі не були б рабами. 14. Ні! Не, не був Хаднезар, ні Давід Юдійський, ні Олександр Македонський. Ні Наполеон не володіли тими високими лицарськими прикметами, які були притаманні Володареві Святославі I. Прикмети благородства, високого душевного піднесення, вірності народові своєму. Привила йому свята віра руси України. Греки Ромеї добре знали, що руси чи українців можна поневолити тільки. Тоді, коли на їхній рідній землі, від них рідну віру, рідну духовність забит забрати, або висміяти її і привити їм віру рабську, віру секти юдейської, христианізм грецької інтерпретації. 15-го літописець Ромеї написав, що Волдар Єстислав І був середнього росту, сильний і кремезний. Ніс мав короткий, світлі очі. Олену бороду мав довгі вуса і на голові чуб. Виглядав суворо, був убраний, зовсім просто. Нічим не відрізнявся, поміж інших. Була чиста на нім полотняна одежа, Єдина краса – золоте кільце у вусі. Він був хоробрий і легкий, і ходив, як леопард. Він був останнім володарем України-Росії, який сповідував рідну віру великих предків своїх. А його голосі, поставі відчувалася вольовість. Безпосередня щирість, велика душевна краса. 16. українці, раби, православні християни, великому синові України і Росії, Володаре Вістославі, ні одного пам'ятника за 10 століть не поставили. Жодним великим святам його ім'я не вшанували. Чому? Тому що він схотів зирати рідної віри великих предків своїх. Він не вірив речинами, добре знаючи їхній греко-православний характер, їхню торгівлю душами людськими, Христом, мощами, іконами. Коли я прийму іншу віру, то моє військо сміятиметься з мене рік, Володар. Святослав, війська України-Руси, горді, непокірні, і вололюбні внуки-дожбожі сміятимуться, коли їхній князь чужу віру прийме. Війська України була своєю своєрідною вірою і вважала приниженням стояти на колінах перед Богом-юдейцем, його земляками, апостолами та їм подібними грецькими архістратигами. Тобто воєначальниками. Українці, раби православних християни, не рідного Володимира Стеслава, а жидів звеличили, жида Андрея Первозванова, жида архістратига Міхаїла, жидівку Марію, грекиню Варвару, грека Юрія, їм подібний батальйон грека Юдеївського латинських преподобників. 17-й історик Петро Дум'яні пише, що латинський монах Боніфатій ходив до русичів у Київ ширити між ними віру Ісуса Христа. Він від киян бажав переслідування, він хотів, щоб вони мучили, бо мав номер потрапити на список святих мучеників Римської Церкви. Кияни, горді внуки Дашбожі, були людьми високої достойності, релігійної толерантності. Вони не звертали уваги на монаха Боніфаті Реклийому. У світі так буває, що кожен своє восхваляє. І він не мучений і без успіхів проповідницьких покинув Київ, вірнувся до Риму. В 18-х греки їхні агенти Монахи-русичі, щоб якось оправдати хрещення України, придумали церковне казання, що русичі жертву богам принесли людей. Отже, мали віру нечастіву, кумирську. Археологія ствердила, що хліборобські племена жертву богам не приносили ні людей, ні, ні звірів. Хлібороби богам жертвували зерно. Навар страв, гриби, ягоди, тобто все те, що їм довдарила велика мата земля. Хлібороби обожнювали свої жертовники і нікому не дозволяли їх осквернювати. Коли пришелець з Варяї, купець Іван, агент Візантії, живучий в Києві, почав висміювати звичаї обряди україни росії Кепкувато з веснянок, писанок, з банків, які стояли на кладовищі біля могил. Вони, наші предки, забили його варяку Копця Івана. Греки, фальшиво інтерпретуючи, що цю подію рознесли віщу Україна-Русь, приносить людей в жертву богам, справді греки приписали українцям-русичам ті криваві, Релігійний ритуал, який властивий були грекам. 19. -го. Відомо, що греки були особливо жорстоким плем'ям. Їхнє мисливське життя, бідна земля, безводя, їхня прив'язаність до вина робили їх і розпусними, і схильними до кривавих ритуалів. Вони банжетом носили своїх синів до нього. І на ці їхні криваві ритуали яскраво відображені віхтної літературі. «Евріпід» у драматичному творі «Іфігінія» пише, що дівчині потребують на жертовника Артеміда. «Цара Гамамнон, о ні, мені більше немає повороту. і ножа від доньки я відхилити не в силі». Історики греці твердять, що «Іфігінія» була зв'язана. Покладена на жертовник Артеміде і через її шиф був простромлений ритуальний ніж, вузький довгий і фігіня на жартовнику поступово блідла, стікаючи кров'ю. Двадцата та, та жиди не були хліборобами. Їхнє кочове життя відображено в їхніх жорстоких релігійних ритуалах. Наприклад, Ефте, жидійський воєначальник, і ось знайшов на Ефтея. Дух Господін він двинув проти Амоніїв і подав Господь і їх на поталу йому Ефта, щоб подякувати Господові Богові Савоотеві за те, що він був такий добрий. І дав омонів на поталу, вирішив на жертовнику Господа Савота цього свою доньку. І донька просила тільки пана свого, дай мені ще два місяці пожити. Піду я в гори та оплачу своє дівотство з подругами своїми. Як оплились два місяці, вернулася вона до пана свого, і він справдив на ній обід свій, що ним обрік себе, і вона не знала мужа і війшла в слічий Ізраїлі, що з року в рік ходили ізраїльські. Дівчата голосили по дочці в Таї Галадянина через 4 дні в Росі. Книга судів, глава 11, станція 29-40. Два з в українському греко-католицькому журналі «Логос» пишеться ясно, що Ісус не виступав проти порядків Єрусалимської синагоги і тим більше не зневажав їх. І не противився приписам старозавітної релігії тільки виступав проти приниження тієї релігії. Справді Ісус не поборював на християнську рідну віру єврейську. Чому ж ви, українці чи віри, не йдете дорогу Ісуса, Бога Свого? Чому ж ви осквернюєте, спотворюєте і поборюєте на християнську рідну віру українсь... україн... і українську? Ви намагатиметься оправдатися, кажуть, що українська віра дохристиянська була поганською. Не спешити обкидати багном святощі предків рідних. Я вам докажу, тримаючи в руках Біблію, що жидівська віра також поганська. Жиди практикували приношення дітей в жертву Савоотові. Вони дві. 1700 років тому зображала слабого у вигляді льва речащого. Гляньте печать царя Іробаама і робоама. особисто переконаєтесь в цьому. А може у вас мораль така, що для вас жидівське поганство добре, а українське зле? Коли так, хто ви є? Пів ЖДА і півукраїнців, у яких немає цілісної української ментальності. Ви люди з душевною роздвоєністю, якою обрядово калічитеся. 22. Ви жерці грецького православ'я речете, стоячи біля жидівських кивотів, що в Україні Русі була віра ідельська. Що Русичі жертву богам людей приносили. Ви говорите неправду, ви звете жидівську Біблію Святою, дарма що. Там виразно описується, як текла кров дівчаток і хлопчиків на жертовниках Господа Бога Саваота. Ви благословуєте перед грецькою ортодоксією, дарма, що на її жертовниках густилася кров християн і не християн. Ви своїми церковними казаннями деморалізуєте, мій народ. 23 журналі «Розбудова держави», частина 18-19, 55-56 роки, виданому українськими націоналістами. Я читаю, люди плакали, коли бачили, як з наказу Володимира статую Дашбога волокли по місті. Який злочин чиниться в Україні-Русі, що так гірко плачуть матері? Реки хрестять Україну-Русь. Вони мають дьявольську прив'язаність всіх хрестів і хрестити. Вони готові Ісуса Христа хрестити, або тільки за ритуалами грецькими. Вони хрестять хитрістю, намовлені чим, кропилами. Наприклад, візантійський імператор Лев і Саваріани. 717-741 роки, наказав року 822 го силою охрестити своїх людей, і тих охрестили. Так само він був, наказав силою охрестити монтаністів, але ті зійшлися в одне місце, спалили самі себе в лапках, митрополіт, Ілларіон Гієнка, українські матері. Не спалили самі себе, вони плачуть. Плачуть матері і діти. Плачуть молодь, плачуть. Мудро чолися в оборудові діди, волхви. Плачуть гостини і завжди велична душа України. Гречини, змовившися зі своїм зятям, князем Володимиром, тепер Базилієм. Волочать статую Дажбога по вулицях Києва, не статую вони волочать. Вони волочать під глум грецької Попократії святий символ України-Руси, символ її духовної волі і сили. Вони волочать ікону рідного Бога, і принижуючи його вони принижують душу українську і світлі почування. 24-е. Літописці твердять, що статуя Дашбога була вилета з чистого золота і мала срібні вуса. Натхнені київські скульптори дали Дашбогові найдостойніші риси богатаря Русіча. Вольовість, високоблагородне чоло, віра в себе, гострий зір, душевна доброта, нескоримість. Чому із золота українці були багато на золото, їхні предки в могилах золотом обсипані спочивають. Вони мали переконання, що те, хто володітиме золотом, стане паном світу. І їм здавалося, що і греки, і жиди з цією істиною ознайомлені, але не хочуть про неї голосно говорити. Прикидається, що не люблять золотого башка, глиняний правдивіший, оженевшись. 25-й. Ужинившись зі, своє, зі, зі сестрою грецького цисаря Анною, Володимир спровадив з Греції єпископів і священиків, що весною 988-989 років охрестили Україну. Ясно, що вся духовна ієрархія була грецькою по національності. В лапках світло, український католицький журнал, число 8, за 15 квітня 1954 року. Грекам, які не знали мови української, які не розуміли і не хотіли розуміти душу української, грекам, які притаювали глибокі почуття помсти, вони пам'ятали походи Олега і Істослава на Візантію. Віддав князь Володимир під духовну опіку свій народ. І вони на Проти зі віків робили над ним найжорстокіші експерименти. 26 -е в сонячному граді Киє, там, де стояла ситиндаж Божа, де киянище літа врочистовало свята ма мама Лель, де квітнули у вінках дівчата вродою красиві, як скіт сонця і плодовиті, як земля. Де юнаки, як тури м'язисті, стояли зі стрілами і смолоскипами, де духовні провідники єднали мислі почування народу, навколо вогнистого тресуття небесного знака Дажбожого, там Князь Володимир, на пораду зайдів, греків попів спорудив церкву трьох святих. Так звано трьох. Святительську, і цими трьома святими були греки, а там, де століттями стояла святиня Дашбожа, сьогодні, як твердять археологи, стоїть десятинна церква. 27-й історик Аркас пише, Володимир почав забирати від батьків дітей сіломиць і віддавати їх в науку на попів. Матери плакали по дітях, наче по мертвих, бо ще не Утвердилися у вірі з літопису. Українські матері ще не утвердилися у вірі, яку Володимир привіз з Греції. І я читаю, що про цей плач Материнський пригадує, епоху колективізація. Селяни плакали по господарствах. Своїх, наче помертвих, бо ще, як казали комісара Леніна, не утвердилися в комунізмі. Плач матерів святий, то їхніми серцями плакала туга з зарідною духовістю. Між Даж Богом і матерями існувала тайна свята, тайна материнської інтуїції, тайна, яка однала матерів із духом їхніх предків, їхніми дітьми і потомками. То материнськими серцями плакала Україна-Русь підсвідома, відчуваючи, що дні її волі, сили і слави гаснуть і над нею впаде мряковінням панура іконописна чужовір'я. 28-е. Ви жерці грецького православ'я речеті, що греки на Росії поборювали віру поганську. Греки на Росії України поборювали всі прояви самостійного українського мислення. І вони не звертали уваги, чи те мислення християнське, чи поганське. Київський митрополіт Юрій, грек, ще в 1070 роках не вірив у святість Боріса і Гліба. В лапках Грігор Лужницький, Українська церква між Сходом і Заходом. Київський митрополит Грек Юрій не вірив у святість Боріса і Гліба. Бо вони були русичами, незанатованими на списку вірних агентів Візантії. Греки без церемону проголошували святими тих русичів, які були їхніми. 29-та греки забороняли монахам-русичам друкувати в Україні християнські книжки. Щоб часом не постало в Україні сутта українське тлумачення христианізму. Вони їм сотню років забороняли мати друкарню в Києво-Печерському монастирі. Вони прагнули, і це була головна суть греко православія, щоб Україна, Русь, вічною смиренною духовною колонією була Візантії. А ви жерці! грецького православ'я Речеті, що греки принесе на Русь світло, волю, мораль, правду, любов, азбуку. Арабський письменник Ібон Ель Недима перед хрещенням Русі України писав, що українці русичі мають своє самобутнє письмо. І коли хто помре, то на гробниці пішуть ім'я померлого. Вони, греки, принесли на Україну не віру, а отруту. Краще б українська душа була чиста, незаймана, ніж піджалосна недобросовісними зайдами. Тридцяте, Я кличу кожного українця, який любить свою вітчизну пробудитися. І пам'ятати, що тоді, коли греки охрестили чи? Охрестили Русь-Україну! Русі чи українці перестали творити свою культуру. Вони почали захоплюватися окультуризацією. Акультурацією. В лапках запозиченням чужих культур. Їхні князі почали запроваджувати грецькі звичаї, манери, смаки. Вони одягнулися в грецькі різи і цим себе відокремили від рідного народу. Відомий син Персії Мохаммад Аль-Ахуї у своїх творах зазначив, що русичі, прийнявши грецьке християнство, не могли вже воювати. Вони здеморалізувалися. Між ними погас дух великого Святослава I. Григор Лужницький у книзі «Українська церква між Сходом і Заходом» твердить, будучи сам християнином, що греки митрополити які сиділи в Києві, мали на меті, перш за все, здеморалізувати український народ, бо щойно тоді можна буде з нього зробити колонію. Занепад моральних вартостей перша і головна причина впадку української держави. Там, де на чолі духового життя народу стоїть чужинець, або свій, вимуштрований чужинцем, народ не може мати високої національної моральної вартості. 31 Ми, українці-русичі, були віками прив'язані до грецької віри так, як пес до воза. Куди він скотиться, туди і пес тягнеться. Греки були поклонни в Києві до Греків Георгія, Варвари, і ми їх наслідували. Греки славили в Україні Росії, грецьке православ'я, і ми їм допомагали. Греки міняли греко православні канони, і ми міняли. Греки в Україні-Русі палили наші дохристиянські літописи, і ми їм допомагали. Греки в Україні-Русі славили грецькі дохристиянські літописи. На баг... Многобожне писання Платона, Аристотетіла, і ми їх славили. Греки нам в очі на нашій землі казали, що ми варвари, а греки – баганосі і ми їм вірили. Чи недобре було б нам, браття, старими словами ратних оповідань почати про ігорів похід, Ігоря Святославича? Справді були ратні оповідання, писані старими словами до християнської України Росії. Вони літопіс, які втілювали самобутню мудрість внуків дажбожих, були спалені духовними вторжниками грека православної віри, щоб при дешньо українській покоління не знали якого роду, і сліпо, і со страхом вірили грецькому православію і юдейській Біблії. 32-е греки вбили в Україну все українське, чисто рідно святе, і їхній вірний єрей без сорому рече, Увесь наш український дух, як народу, усю нашу духовну культуру прищепила нам Візантія. В лапках митрополіт Іллоріон Гієнка, Візантія, Україна, Вініпе, 1954 рік, сторінка 10. Віра велика, а мудрості немає. Радійтесь, що Візантія дала нам, православним християнам, те, Чого сама ніколи не мала Дала нам увесь наш український дух Ні, ніколи не створить держави Той народ, який матиме таких духовних провідників Як митрополит Ларіон Егієнко Його черевогодний чадо Думаємо, усю нашу духовну культуру Прищепила нам Візантія Значить, наше не наше Все, що наше, нам прищеплене і коли б хтось цю прищепу від нас відірвав, ми були б, як твердить митрополіт Іллоріон Гієнка, нагими, як мати, народила. От шкуродери здирали з людини шкіру і потім голосять, що вона родилася без шкіри. Слухаючи духовну науку провідника митрополита Іллоріона Гієнка, жити не хочеться, в українця робиться на душі така досада, така огидь до себе, такі принизлиме почуття меншої вартості, що їх можна втопити тільки в Шинкові або у філозофії, що ми раби. Плахі і мирні чужинці, ідіти і пануйте над нами. Яремо гершту, в сину. Біди кабилу приведи, подай патинки господині та принеси мені води. І гнеться Ярема, гнеться православне Христянін, бо вірить, що коли звільнить свою шею з ярма, сміятимуться люди, він буде наги, як мати народила. 33-тє, коли українець хоче знати правду про страшні злочини, які довершила в Україні греко-католицька релігія, хай читає писання українських греко-православних попів, вони про себе пишуть не правду, а про своїх колег греко-католицьких попів правду. Коли українець хоче знати правду про страшні злочини, які довершила в Україні грецька православна релігія, хай чите писання українських греко-католицьких попів, вони про себе пишуть неправду про своїх колег греко-православних попів Правду. Їхні писання треба видати в одній книзі під назвою ми про себе, і тоді всім стане ясно, що жодний народ в Європі так по себе не підпорядковував христианізмові греко-латинської інтерпретації як народ український. І в цьому схована тайна його жахливої многовікової національної трагедії. 34 тисячі років Україна не мала днів. Над нею лежали ночі візантійського хрест... І сьогодні вона до таких меж захристиянізована і скамонізована, що не може пізнати сама себе, не може розуміти сама себе. В її столиці і мова сміна, і мова, мова колхозних рабів, і лакис, поетів, які за п'ятак звуть рабство щасливим життям. Вона, її мова солов'їна і ніжна, мова оріант творців ведійського санскриту була принижена греками-метрополитами, москвинськими священними синодами. Вона сьогодні переслідувана ленінською шовіністичною національною політикою. 35 тисячі років України не мала днів. Над нею постійно пролітали урагани азійських ошелених орд. Її осквернювали, здічавіли пірати-московіті. Пишна схаміла польська шляхта, здегенерована орда ізуїтів. Вона Україна мила і добротна. За сльозами світу не бачила, за стогоном своїх катованих синів. Світу не чула і Рей Ісусе читали в Чаді Кадил юдейські псальмії. І нині шамани Леніна читають, її сини вкатуючи маніфести соціальної ленінської еспресії. Тисячі років України немало днів. Латіно-юдейно Грецькі святі, зображені на іконах, виглядають, як хорі, сухоті, окаті вони, і по-діявольському строгі, і караючі. В їхніх обличчях погасло життя, немає надії. Від їх віками віяла кам'яною печерною сирістю, і все це приголомшувало виснажену душу України. І сьогодні замість цих ікон на стінах висять розчервоніли ідоли москвинського комунізму, тобто ікони творців, масових виненських могил, голодоморів, концентраційних легенів. 36-й Тарас Григорович Шевченка пише, що жадна крова і мук москвинська цариця Катерина II розпинала нашу Україну. Вона, розпинаючи нашу Україну, давала духовним школам матеріальну допомогу. Вона, християнська імператриця, дала наказ Київської академії, щоб вона приймала в науку тільки дітей священників. Священники були вірними агентами, препараторами русифікації укротителями непокірних малоросів, які не хочуть давати данини. Українець, греко-православний архімандрит, Іонікій Голятовський у церквах, як твердять історики, піднявши Христа речев. Прочиста діва має місце між людьми тільки тому, що люди посполиті дають панам данину. Отож, православні християни, давайте панам, москвинським і варшавським зайдам данину, худобу, віск, мед, прядів, збіжя шкіру, що в часом вас налишила причиста діва. Українці христіяни, ім'я віри Христовою вічне, дівоцтво признали не української дівчини, а жидівської. І цим принизили своїх доньок, визнали їх вічними горішницями, які мають покутувати за гріхи здійснені чужинцями десь на чужих землях. 37-е. Гетьман Іван Мазепа, вірно, служив Греко-Православі. Він посилав великій естині 30 тисяч золотих дукатів. Він посилав золоті дари єпискувам Греції, Болгарії, Молдавії, Волощини, Сербії, Польщі, Літви. Він подарував великі солті скарби, щоб Біблія була перекладена на арабську мову. Гетьман Іван Мазепа обіклав діамантами казкової вартості Біблії і подарував її монастиреві в Палестині. Він за свої кошти Відбудував монастир Святого Сави в Палестині. Він фінансував в монастирі Нагорі Афон на Горі Синай. Він був проклятий тим, кого він фінансував. В чому? 38. Монах Ніканор везе в Московію цареві Петрові першому донос на гетьмана Івана Мазепу. Донос написав Піп Іван спільно з Качубієм, українці-попи мобілізували все населення України проти гетьмана Івана Мазепи. Бо він, мовляв, зрадник православів, він спілкується з протестантом, королем Швеції Карлом XII, який під час обіди нахреститься, має нечастиву віру. Знаючи попів як даносчиків, які готові, за віру грека православним торгувати кров'ю рідного народу, який пише, якщо йому гетьману Самайловичу траплялося виїжджати кудись, наприклад, на лови і зустріти священника, то він вважав таку зустріч за нещастя, дарма що він Гетьман Самайлович, сам був сином попа. В 39-й від 1721 року до 1725 з України вивезли в москвінські 150 тисяч найкращих юнаків на будову Петрограда. В народі досі живе прислів'я, що Петроград споруджений на крові і кістках українського народу. Тих юнаків, які від виснаження падали прикидали камінням вручі основи москвінських палаців. І коли матері оплакували долю синів своїх, їм українець митрополіт Стефан Д'яворський, українець архієпископ Феофан Прокопович, протопоп Максим Філімонів і тисячі їм подібних греко-православних христоугодників, які вирікли православні християни, положені в Богі Духа, бо вони Внаслідують церство небесне і любіть ворогів своїх, терпіть, Ісус терпів і вам волів, і виконуйте заповідь Мойсея, не вбий. Мойсей був у Єгипті, огорнутий великими пишнотами. Слава! Він зосереджив у своїх руках силою влади Єгипту. Він був певний, що він єптянин, син фараона. Та довідавши, що він живе, він поставив долю свого народу вище всіх своїх особистих благ. Чуєте українці митрополити Стефана Єворський, Фіофана Прокопович, вся ваша мертва і жива чорноризна браття, Моісей в став в обороні своїх гноблених земляків, Моісей на египетській землі, на очах египтян. Як пише Біблія, особисто замордував єгиптянина, який знущався над житом. Мойсей убивець, Мойсей пророк і учитель життєвського народу. Мойсей, улюблений з Господа Бога Саваота. Патріарх Візантії, Іван Златоустий, 354-4, у Константинополі, пояснюючи, вбивство довершено пророкам. Мойсея речав, і що ж, скажіть мені, йому треба було робити, знехтувати занесену обиду і зло дане народові. Іон Златоустий, том 5, книга 2, видання Санкт-Петербургської Духовної Академії, 1899 рік. Саракова, і що ж, скажіть мені, ма робити Дивлячись, як архієрія Ісуса і комісара Леніна наносить биду і зло моєму народові. Я люблю мій народ, і мені болить, коли болить народові моєму. Що ж я маю робити, Самуїл Мис... Миславський? 1783-176 роки митрополит Київський наказом виданим у 1784 році забороняє в Україні вживати мову українську. Він при допомозі москвинських жандармів впроваджує мову катів Катерини II і Петра I. Він пише у своїх церковних наказах, що мова українська богові противна. Він наказує Київській академії дітей українських вчити історії і географії на чистому русському язикі і обов'язково по правилам, напечатаним в Москві. Так ставши митрополитом, Миславський рішуче повів політику Катерини на цей митрополит. На Це цей Миславський перевернув Українську Київську Академію на російську. Це він пильнував, аби завести в Академії та і по всій Україні чисту російську мову. Професор-метрополіт Іларіон Огієнка пише. 41 й Гаврій Кременецький, метрополіт київський, українець, видає кодекс, щоб мова українська з'щезла, бо вона оскарбляє Господу Бога Христа. Ректор Київської Могилянської академії, архієрей Української греко-православної церкви Теофан Прокопович перший особисто привітав Петра Першого з перемогою під Полтавою і піддав думку Петрою Першому, щоб він проголосив себе Всеросійським монархом він створив духовний регламент, в якому зазначив, що коли священник під час сповіді почує щось мазепінське, тобто небог... небогоугодне, то має про це повідомити в тайну канцелярію або в Преображенський полк. Вони київські архієреї віри греко-православної, рішучі велополітика Екатериною. Тобто політику духовного і тілесного мордування народу українського. І народ український вірив, вірив, що так Христу Богові угодно. І коли б ті часи був хоч маленький український Моисей, він би з ними, з архіереями віри греко-прагославної, повівся так, як повівся жидівський Моисей в Єгипті з єгиптянами, 42-го митрополит Галицький зі Львова конфіскував, використовуючи чужих жандармів, наклад збірки народних пісень і переказів Русалка Дністрова і знищив у церковному підвалі ТОЛ, вписане українською мовою. В 1903 році в Галичини греко-католицькі панотці звернулася до Австрійської поліції, що вона заборонила читати Кобзар Тараса Шевченка. Бо діяльність душопастирів утрудняється. В 1912 році панотець. Кобилецький писав, що Тарас Шевченка не є гідним пошаним з боку греко-католиків. 43 й коли Львівський універ хотів дати Івану Франкові становище професора української мови і літератури, то українець, греко-католицький митрополит Сильвестр Семпратович, 1836-1898 роки, звернувся до поляка, намісника міста Львова, щоб він, має силу, не допустив Івана Франка на професора львівського універа. Іван Франко, світлочолий і великодушний каміняр, ідучи вулицями Львова, плакав. Він сльозами великої душі свої зрошував святу Галицьку землю. Він палка любив рідний народ, він не мав хліба для маленьких діточок своїх, він був вигнаний з просвіти, він вичерпав із серця свого всі свої сили для рідного народу. А коли помер, його тіло почерніло в польському поховальному заведенні. Між тілами померлих на хлівницьких злодії Волоцюк, алкоголіків, бездомних і всімусь забутих. Невірство, атеїзм, крайна безбожність, яка ширилася від кілька. Десять літ між українською молоддю — Це вся робота. Яка, фанка. Праця, українська грецька, праця українська греко-католицька газета. Боротися за кращу долю народу це крайна безбожність. А згноїти в церковному підвалі наклад журналу Русалка Дністрова. Тільки тому, що він писане мовою українською, це подвік. Правдивої віри християнської. 44-й сьогодні дехто каже, що це було давно. Тепер наші паноці, великі патріоти не відмовляються навіть панахіду відправити в честь Конувальця, коли їх добро попросити. Погоджуюся, що між нашими паноцями є і добряги, але вони в дуже тяжкій ситуації. Їхні пархвіяни такі національно несвідомі, що не патріотизм. Паноця дивляться як на єресь, а в партійну політику. Вони, наші паноці, в основному вірні духовні солдати Ватикану. Діти! «Викиньте своє українське серце на смітник, тут воно вам не потрібне!» Так сьогодні каже українські молоді і їхній душ-пастор-отець Гресько в Клівленді. Зада. про що я повідомляю! за рідну церкву, офіційну бюллетень, Комітет оборони, обряду і традиції Української католицької церкви серпень-вересень 1966 року. Ні, діти, не слухайте, пана пця, грецька, він для вас, духовна чужа людина. Не викидайте свого українського серця на смітник, не викидайте, ваше серце ваше, вам його дала рідна ваша мама. Бережіть його, особливо бережіть в ньому святий вогонь української духовості. В ньому пламінюють ідеали рідної української національної віри. І, з такими мої слова, панеці звуть мене крайним безбожником, ідолопоклонником, кажуть, що я воюю проти всього світу, о України. Краще воювати за волю рідного народу проти всього світу, ніж бути рабом усього світу. Шлюз.